Розділ 19. Барент прийшов до тями у напівтемному приміщенні із високою стелею. Він лежав на ліжку. Поруч стояли двоє. Вони проміж себе сперечалися. «Чекати просто немає часу», – говорив чоловік. «Ви не зважаєте на терміновість ситуації». Лікар сказав, що йому потрібно як мінімум три дні відпочинку, заперечував жіночий голос. Наступної миті Барен зрозумів, що голос цей належить Моері. У нього будуть ці три дні, і йому потрібен час для ознайомлення із проблемою. Ви ж казали мені, що він винятково здібний. Його підготовка не повинна забрати багато часу. Вона може зайняти тижні, це неможливо. Наступний корабель прибуває за шість днів. Ейлане, сказала Моера, ви надто квапитесь, на цей раз ми ще не зможемо цього зробити. До наступного дня прибуття ми будемо набагато краще підготовлені. Ситуація до того часу вийде з під контролю, сказав чоловік. Пробачте, Моеро. Необхідно негайно використати Барента або взагалі не використовувати його. Барент подав голос. «Для чого це ви збираєтесь мене використати? Де я і хто ви?» Чоловік повернувся до ліжка. У слабкому світлі Барент побачив доволі високого і худого чоловіка старшого віку із пишними вусами. «Добре, що ви прокинулись», – сказав він. «Мене звуть Свен Ейлан. Я керівник другої групи». «Що таке друга група?» – запитав Барент. «Як ви забрали мене з рени? Ви що, агенти чорного?» Ейлан посміхнувся. «Ну, не те, щоб агенти. Ми незабаром все вам пояснимо. Насамперед...» Гадаю, найліпшим для вас буде щось попоїсти, медсестра принесла тацю. Доки Барент їв, Ейланд підсунув до нього ближче свій стілець і розповів про чорного. Наша група, пояснював Ейлан, не причетна до започаткування релігії зла. Ця релігія, здається, спонтанно виникла на омезі, але оскільки вона існує. Ми не раз її використовували. Священники дуже охоче йдуть на співпрацю із нами. Зрештою, шанувальники зла високо цінують корупцію. Тому в очах священників Омеги демонстрація фальшивого чорного не є чимось ганебним. Навпаки, у ортодоксальному поклонінні злу велика увага приділяється саме фальсифікаціям, особливо таким грандіозним і вражаючим, як та, яка допомогла зникнути вам із арени. «Як ви це зробили?» – запитав Барент. «Це хм... використання сили тертя і силових полів», – промовив Ейлайн. «Наші інженери пояснили б вам це краще». «А чому ви мене врятували?» Ейлань глянув на Моеру та знизала плечима. Він зніяковівши промовив, ми б хотіли використати вас для важливої справи, але перш ніж я розповім про неї, думаю, ви повинні трішки дізнатись про нашу організацію. Гадаю, це повинно вас зацікавити. І навіть дуже. Ви що, якесь... «Елітне злочинне угруповання? Ми дійсно еліта», – сказав Ейлайн. «Але не вважаємо себе злочинцями. На Омегу відправляють два абсолютно різних типи людей». «Тут є справжні злочинці, що винні у вбивствах, підпалах, збройних пограбуваннях, тощо. Це ті люди, серед яких ви жили. І є звинувачені у порушенні загальноприйнятих правил» політично неблагонадійні або відступники від певних канонів науки чи релігії. Саме вони і входять до складу нашої організації, яка називається «Другою групою». Наскільки ми пригадуємо своє минуле і можемо його реконструювати, наші злочини значною мірою полягають у тому, що ми дотримуємося способу мислення який відрізняється від загально прийнятого на Землі. Ми були нонконформістами. Імовірно, нас вважали нестабільним елементом, що становив загрозу у сталиному порядку речей, і саме тому депортували до Омеги. «І ви відокремили себе від інших депортованих», сказав Барент. «Звичайно. По-перше... Справжні злочинці першої групи не піддаються контролю. Ми не могли ними керувати. І не могли дозволити, аби вони керували нами. Але надто важливим є те, що ми можемо займатися своєю справою, тільки зберігаючи таємницю. Ми ж уявлення не маємо, які саме пристрої та застосунки – використовують для спостереження за поверхньою Омеги охоронні кораблі. Задля власної безпеки нам довелося йти у підпілля, причому буквально. Кімната, в якій ми з вами наразі перебуваємо, знаходиться на глибині приблизно у 200 футів. Ми залишаємося поза увагою мешканців Омеги. Всі! За винятком спеціальних агентів, таких як МОЕРА, вони виокремлюють політичних і соціальних в'язнів, які входять до другої групи від залишку. Мене не відібрали, зауважив барен. Звичайно ж ні. Ви були звинувачені у вбивстві. З цієї причини ми і віднесли вас до першої групи. Однак ваша поведінка не була типовою для цієї першої групи. Ви здавались нам потенційно корисною людиною, тому ми вас час від часу і кхм, вели, допомагали вам. Нам необхідно було впевнитись перед тим, як приймати вас до групи. Ваша відмова від звинувачення у вбивстві свідчила на вашу користь. Також ми допитали Іліарді після того, як ви його розшукали. Здається, немає жодних підстав сумніватися у тому, що саме він вчинив вбивство, в якому звинуватили вас. І ще сильнішим аргументом була ваша висока здатність до виживання, яка пройшла остаточне випробування під час полювання та ігор. Нам дуже потрібна людина. «Із такими здібностями!» «Але в чому полягає ваша справа?» – запитав Барен. «Чого саме ви бажаєте досягнути?» «Ми хочемо повернутися на землю», – відповів Ейлан. «Але ж це неможливо! Ми так не вважаємо, адже...» Вивчили це питання і думаємо, що, незважаючи на охорону, повернутися на землю реально. Ми перевіримо це через шість днів, коли спробуємо це здійснити. Краще було б почекати іще півроку, подала голос Моера. Далі з цим тягти не можна. Затримка на півроку приведе до краху. Кожне суспільство має свою мету. Злочинне суспільство на Омезі налаштоване на власне самознищення. «Баренте, ви начебто здивовані. Хіба ви цього не помічали?» «Я... я ніколи про це не думав», – знизав плечіма Барент. «Зрештою я ж... я був частиною цього суспільства». «Це цілком очевидно», – сказав Ейлан. «Погляньте на їх звичаї. Вони всі зосереджені на легалізованому вбивстві. Свята – привід для масових вбивств. Навіть закон, який так-сяк регулював кількість вбивств, починає порушуватись. Населення живе на межі хаосу. Це очевидно». Уже ніхто тут не почуває себе у безпеці. Єдиний спосіб вижити – це продовжувати вбивати. Єдиний спосіб піднятись у статусі – це вбивство. Єдина можливість захистити себе і своїх рідних – це вбивати і вбивати. Все більше і більше, і швидше та швидше. «Ви перебільшуєте», – не погодилась Моера. Я так не думаю. Я розумію. На перший погляд виглядає так, ніби існує певна незмінність інституцій Омеги. Певний консерватизм, він усталений навіть у вбивствах. Але це ілюзія. Я гадаю, що усі вмираючі суспільства завжди зберігали ілюзію стабільності. І то до самого кінця. Ну, а кінець омегіанського суспільства наближається стрімко. «Наскільки стрімко?» – запитав Барент. «Точка вибуху буде орієнтовно місяці за чотири. Єдиний спосіб щось змінити – це знайти інший шлях, інший вихід». «Земля», – промовив Барент. «Саме так». І тому спробу слід здійснити негайно. «Ну, знаєте, я, звичайно ж, не все зрозумів», – сказав він. «Але я готовий вас підтримувати. Я із радістю візьму участь у будь-якій експедиції». Ейлан подивився на нього спантеличено. Е, «Здається...» «Я не дуже добре вам все пояснив», – нарешті зважився він. «Саме ви будете цією експедицією, Баренте. Ви і тільки ви. Пробачте, якщо для вас це виявилося дещо несподіваним». Розділ двадцятий За словами Ейлона, друга група мала... Щонайменше один серйозний недолік. У більшості чоловіків, що входили до її складу, час їхнього фізичного розквіту залишився далеко позаду. Звичайно, були і молодші члени групи, але вони мало стикалися із насильством, і в них не було можливості розвивати свою здатність до активного спротиву. Оскільки група переховувалася у підземеллях, Більшості з її членів ніколи не доводилося ані стріляти, ані втікати, рятуючи своє життя. Вони ніколи не опинялися у таких гострих ситуаціях, які довелося пережити і здолати Баренту. Ці люди були сміливими, втім недосвідченими. Вони охоче взялися б за здійснення експедиції на землю, але шансів на успіх – у них майже не було. «А ви гадаєте, що у мене такий шанс є?» – запитав Барент. «Думаю, що так. Ви молодий і сильний. Ви розумний і надзвичайно винахідливий. У вас висока здатність до виживання. На мою думку, якщо хтось і може у цій справі досягти успіху, то це тільки ви». Чому це має зробити лише одна людина? Тому що немає сенсу посилати групу. В такому разі зросли би шанси бути викритими. Використовуючи одну єдину людину, можна зберегти максимальну безпеку і отримати максимальні можливості. Якщо ви досягнете успіху, ми будемо мати цінну інформацію про свого ворога. І «Якщо трапиться так, що вас схоплять, вашу спробу будуть вважати просто діями одинака, а не групи. У нас залишиться можливість почати повстання на Омезі». «А яким чином я можу повернутися на землю?» – запитав Барент. «У вас що, десь захований міжзоряний корабель?» «На жаль, ні. Ми плануємо відправити вас» на борту наступного тюремного корабля. Але це неможливо, і я з вами не згоден. Ми вивчили, як проводиться посадка. Вона відбувається за певною процедурою. В'язні виходять назовні у супроводі охоронців. Поки вони наближаються до площі, сам корабель абсолютно незахищений, хоча і знаходиться в оточенні цілого кордону охоронців. Аби ви змогли крадькома проскочити на борт, ми спровокуємо заворушення. Це повинно відволікти увагу охоронців на певний час. Той час, яким вам потрібно буде скористатись. Навіть якщо, якщо мені це вдасться, мене схоплять, відразу щойно повернуться охоронці. Не схоплять, запевнив його Ейлан. «Тюремний корабель – це величезна споруда. Там є де сховатись зайцю. І потім нікому із них і на думку таке не спаде. Це, мабуть, перша в історії Омеги спроба втечі. А як тоді, коли корабель прибуде на землю? Ви будете вдавати із себе члена екіпажу. Пам'ятайте». Неефективність громісткої бюрократичної машини працюватиме на вашу користь. «Сподіваюся, що мені це вдасться», – сказав задумливо Баррент. «Припустімо, я безпечно дістався землі і отримав потрібну інформацію. Як я її зможу надіслати вам назад?» Відправити «Із наступним тюремним кораблем», – сказав Ейлон. «Ми плануємо його захопити». Баррент втомлено потер чоло. «Скажіть відверто, що дає вам причини сподіватись, що, бодай, якийсь із цих заходів, чи моя експедиція, чи ваше повстання може досягти успіху?» Адже вам протистоїть така потужна організація, як ціла Земля. «Ми повинні ризикнути», – сказав Ейлан. «Або ми використаємо таку можливість, або ж загинемо у кривавій сутичці із рештою Омеги. Я погоджуюся, шанси на успіх мізерні. Але наш вибір полягає у тому, аби спробувати боротись» або ж загинути без жодних спроб взагалі. Моера схвально кивнула. Ситуація також дозволяє сподіватись, що можуть відкритися інші можливості. Уряд Землі йде шляхом репресій. Це призводить до створення підпільних груп опору на самій Землі. Можливо, вам вдасться зв'язатися із цими групами. Повстання водночас – і тут, і на землі поставило б уряд у складне становище. Можливо, погодився Барент. Треба сподіватися на краще, промовив Ейлан. То як, ви із нами? Звичайно. Ха, краще померти на землі, аніж на Омезі. Тюремний корабель прибуває за шість днів, нагадав Ейлан. За цей час ми поділимося із вами інформацією, яку маємо про Землю. Частково це реконструкція спогадів. Частину інформації ми отримали від мутантів. Решту домислили логічним шляхом. На жаль, це все, що у нас є, і я гадаю, це доволі точна картина сучасних обставин Землі. Але... Ми не впевнені, що вона повна. І коли розпочнеться навчання, запитав Баррент, негайно. Баррент насамперед отримав загальні знання щодо фізичної географії землі, її клімату та основних населених пунктів. Потім його відправили до полковника Брея колишнього працівника Корпусу космічних досліджень Землі. Баррент дізнався від нього про ймовірну військову міць Землі, уявлення, про яку можна було отримати, зважаючи бодай на кількість сторожовиків навколо Омеги. І, звичайно ж, він дізнався про рівень наукових і технічних знань. Брей також надав інформацію про чисельність військових сил на Землі їх поділ на сухопутні, морські, космічні та повітряні війська, ну і, звичайно ж, рівень їх бойової ефективності. Його асистент, капітан Карел, прочитав лекцію про спеціальну зброю, про її типи, різновиди, про її доступність для цивільного населення Землі. Лейтенант Даут і ще один асистент – розповів про пристрої для слідкування, про можливі місця їх розташування і про те, як їх можна уникнути. Потім Баренд повернувся до Ейлана для ознайомлення із політичною ситуацією. Саме від нього Баренд і дізнався, що сучасний устрій на землі можна вважати диктатурою. Ейлан розповів про методи правління диктатури, її сильні і слабкі сторони, розповів про роль секретної поліції і про використання терору та інформаторів. Після Ейлона Баррента відіслали до маленького чоловічка із блискучими немов намистинки очима. Той прочитав лекцію про застосування на Землі системи руйнації пам'яті. Виходячи з того, що руйнування пам'яті регулярно використовується, аби зробити неефективним будь-яке протистояння владі, він визначив ймовірний характер підпільного руху на землі. Маленький чоловічок надав Барренту поради щодо можливого встановлення зв'язку із цим підпіллям. На сам кінець, Баррента детально ознайомили із планом другої групи щодо його проникнення на борт корабля. Коли нарешті настав день прибуття, Баррент навіть відчув певне полегшення. Йому вже остогидло зубрити вдень і вночі. Йому кортіло діяти. Розділ 21. Барен спостерігав, як величезний тюремний корабель заходить на посадку і безшумно опускається на поверхню планети, тьмяно виблискуючи на сонці як відчутний доказ далекосяжності земної влади та її потужності. Відкрився люк, опустився трап. В'язні в оточенні охоронців сходили донизу і збиралися на площі. Як і завжди, більша частина населення Тетрагіду прийшла розважитись, спостерігаючи за церемонією висадки. Барент проштовхався крізь натовп і розташувався поряд із рядами в'язнів та охоронців. Він торкнувся кишені, аби переконатися, що його лазерний пістолет на місці. Він був виготовлений для Барента майстрами другої групи повністю із пластику, аби уникнути виявлення металодетекторами. Решта кишень були напхані різноманітними пристроями. Барент, однак, сподівався, що йому жодного із них не доведеться використовувати. Голос із гучномовця почав зачитувати номери в'язнів, так само як це було тоді, коли сам Баренд прибув на Омегу. Він слухав, стоячи наготове. Голос із гучномовця вже добирався до кінця списку. Залишилось 10 номерів. Баренд просунувся вперед. Голос бубонів далі. Лишалося четверо в'язнів. Троє коли було оголошено номер останнього ув'язненого, чорна хмара диму закрила небо. Барен знав, ця група підпалила порожні казарми на площі А2. Він чекав. Прогримів потужний вибух. Він зніс два ряди будівель. Ударна хвиля оглушила всіх навколо. І ще до того, як уламки почали падати на землю, Барент уже мчав стрімголов до корабля. Другий і третій вибухи прогреміли, коли він був уже в тіні зорльота. Барент швидко зняв омихіанський одяг, під ним була уніформа охоронця, і тепер побіг по трапу. Голос із гучномовця голосно закликав до порядку. Охоронці все ще не оговтались. Четвертий вибух Кинув Баррента на землю. Він миттю підхопився і вибіг по трапу гору. Ще мить, і Баррент опинився всередині корабля. Він почув, як зовні капітан караулу вигукує команди. Охоронці шикувалися у колону, наставивши зброю на збуджений натовп. Вони організовано відступали до зорельота. Барент більш не мав часу прислухатись. Він побіг довгим вузьким коридором, повернув праворуч і помчав у напрямку носа корабля. Далеко позаду було чути важкий маршовий поступ охоронців. «Тепер, – подумав Барент, – було би добре, якби інформація, яку йому надали, виявилася вірною. Інакше ця експедиція закінчиться іще до її початку». Він проскочив повз ряди порожніх камер і підійшов до дверей із табличкою «Кімната охорони». Зелена лампочка над дверима показувала, що вентиляційна система увімкнена. Оминувши ці двері, Барент підійшов до наступних, штовхнув їх, вони були незамкнені. Він потрапив до приміщення, де зберігались запчастини, увійшовши, Барент причинив за собою двері. Охоронці наближались коридором. Він чув, як вони розмовляли, коли заходили до своєї кімнати. Як думаєте, що це були за вибухи? Та хто його зна, вони ж там всі не розуму. Вони підірвали би усю цю планету, як би могли. Нічого собі, гарненька у нас висадка. Ну, за те ніхто не постраждав. А згадайте вибух, який був близько 15 років тому, пам'ятаєте? Ні, я ще тоді тут не працював. хе куди там? Тоді все закінчилось набагато гірше, ніж тепер. Двоє охоронців загинуло і, мабуть, чоловік зі 100 в'язнів. А для чого вони це зробили? Не знаю. Цим омегіганам просто подобається підривати геть усе. Так вони ще, може статися, і нас спробують підірвати. Ого, просто з кораблем? Ну ні, таке в них точно не вийде. Ти впевнений? Ну а я буду відверто радий повернутися у контрольно-пропускний пункт. І не кажи. Добре буде хоч на трішки зійти нарешті із цього корабля. Ну так, на пункті пропуску непогано, але... Я би краще повернувся на землю. Не все так буває, як хочеться. Останній із охоронців увійшов до кімнати і причинив двері. Баррент чекав. Через деякий час він відчув, що корабель вібрує, готуючись до польоту. Баррент отримав цінну інформацію. Ймовірно, всі або ж більшість охоронців Зійдуть на контрольно-пропускному пункті. Отже, їх замінить інший загін охоронців. Мабуть, так. Сам контрольно-пропускний пункт призначений для виявлення на кораблі можливих в'язнів-втікачів. Радше за все, це має бути лишень поверхневий огляд, оскільки жоден в'язень не зміг втекти з Омеги за всю її історію. Але все ж таки варто поміркувати, як не потрапити в халепу Ну, далі буде видно Наразі він відчув, що вібрація припинилась Барен зрозумів Корабель відірвався від поверхні Омеги Він був на борту і його не помітили Корабель летів до землі Поки все йшло за планом Наступні кілька годин Баррент просидів у тій таки комірчині. Він починався дуже втомленим. В нього почали боліти суглоби. Повітря у тісному приміщенні мало огидний застояний запах. Баррент підійшов до вентиляційного отвору і приклав до нього долоню. Повітря не проходило. Він дістав із кишені портативний датчик. Вміст кисню швидко падав. Барренд обережно відчинив двері комірчини і визирнув. Хоча він і був одягнений у точну копію обмундарування охорони, але все ж таки не міг з'явитися просто так серед людей, які добре знали одне одного. Йому доводилося переховуватись, але йому було потрібне повітря. У коридорі людей не було. Барент пройшов повз кімнату охоронців, звідки долинали голоси. Зелена лампа яскраво світилася над дверима. Він пішов далі, починаючи відчувати перші ознаки запаморочення. Його датчик показував, що вміст кисню і в коридорі починає падати. Група сподівалася, що вентиляційна система працює по всьому судну. Наразі ж Баррент зрозумів, що коли на борту лише охоронці та екіпаж, немає жодної необхідності подавати повітря у всі приміщення корабля. Лише у кімнати охорони та екіпажу, в яких знаходяться люди. Задихаючись, Баррент поспішав напівтемними мовчазними коридорами. Повітря швидко ставало непридатним для дихання. Можливо, воно подається у актову залу. Двері були не замкнені, але зелена лампа над ними не світилась. У Баррента заболіла голова. Ноги, ніби перетворилися на жиле. Він спробував обміркувати ситуацію. Відсіки для екіпажу, здавалося, були найкращим варіантом. Персонал корабля може виявитись неозброєним. Навіть якби в них і була зброя, вони були менш готові відбивати напад, аніж охоронці. Можливо, він міг би і захопити одного із офіцерів у заручники. А можливо, вдалося б захопити і увесь корабель. Варто спробувати. Принаймні, думка це слушна. В кінці коридору Баррент підійшов до сходів. Він піднявся повз десяток безлюдних поверхів і нарешті помітив трафаретний напис на одній із стін. Відділ керування кораблем. Стрілка вказувала напрямок. Діставши із кишені пластиковий лазерний пістолет, Баррент, похитуючись, почімчукував коридором. Він починав втрачати свідомість. По краях поля зору напливали і зникали чорні плями. З'являлися розпливчасті галюцинації. У нападі панічного жаху Йому здалося, що на нього падають стіни коридору. Він уже не йшов. Він повз до дверей із табличкою «Пункт керування кораблем». «Вхід лише для екіпажу» було написано внизу. Барренту здалося, що коридор заповнює сірий туман. За якусь мить туман ніби розсіявся, і він зрозумів. Йому починає відмовляти зір. Зібравшись з останніми силами, Баррент підвівся, повернув ручку дверей. Вони почали відчинятись. Він міцно вхопився за пістолет і приготувався діяти відповідно до обставин. Але коли двері відчинилися, Баррент немов провалився в темряву. Йому здалося, що він бачить вражені обличчя і чує голос, який вигукує. «Обережно! Він озброєний!» Але потім чорнота повністю його поглинула. І йому видалось, що він нескінченно довго падає вперед. Розділ 22 Свідомість повернулася до Баррента раптово. Він підвівся. Інстинктивно підхопив зброю і побачив, що потрапив до пункту керування кораблем. Металеві двері були зачинені. Баранд дихав без жодних зусиль. Не було видно нікого із екіпажу. Вони, мабуть, пішли за охоронцями, сподіваючись, що він так і лежатиме непритомним. Баренд глянув на свою зброю. Він не розумів, чому екіпаж залишив його на одинці. У пункті керування, в найважливішій частині корабля. І чому, зрештою, в нього не забрали пістолет? Баррент намагався пригадати обличчя людей, яких він бачив перед тим, як знепритомніти. Вони були якимось невиразними розпливчастими. Голоси, які він чув, були ніби несправжніми, як у вісні. А чи справді тут були люди? Чим більше Барент міркував про це, тим більше впевнювався, що все це було лишень витвором його уяви, його згасаючої свідомості. Тут не було нікого. Він був один у московому центрі корабля. Він підійшов до головної панелі керування. Вона була поділена на десять секцій. У кожній з них... Було розміщено ряди перемикачів, важелів, циферблатів. Стрілки на них показували значення якихось незрозумілих вимірів. Баррент повільно обходив приміщення, розглядаючи візерунки миготливих лампочок, які пульсували вздовж стін. Остання із секцій на панелі, схоже, здійснювала загальний контроль. На табло були написи. «Координація», а далі «ручна» і «автоматична». Слово «автоматична» було висвітлене. Інші табло відображали режим роботи систем, які контролювали навігацію, попередження зіткнень, вхід у гіперпростір і вихід із нього. А також тут були значення «звичайний політ» і «посадка». Всі системи працювали повністю в автоматичному режимі. Поряд на екрані було відображено хід виконання програм польоту у часі. До контрольно-пропускного пункту наразі лишалося летіти 29 годин, 4 хвилини і 51 секунду. Час зупинки було позначено як 3 години. Час польоту від контрольно-пропускного пункту до землі – 480 годин. Пункт керування сам по собі блимав і гудів. Він був самодостатнім. У Баррента склалось відчуття, що присутність людини у цьому храмі машин є зайвою. Він перевірив повітроводи. Вони були виставлені на автоматичну подачу, яка регулювала надходження повітря у приміщення в залежності від присутності у ньому людей. Чекайте, але ж де екіпаж? Барент розумів, керування зоряним кораблем значною мірою відбувається в автоматичному, запрограмованому режимі. Така величезна і складна структура повинна бути самодостатньою але ж створили і запрограмували її люди, чому ніхто не слідкує за роботою систем корабля, аби змінити програму у разі необхідності? Припустімо, охоронцям потрібно було б більше часу провести на омезі, або могла виникнути необхідність оминути пункт пропуску і повернутися безпосередньо на землю. Чи вкрай потрібно було би міняти пункт призначення. Хто в такому випадку вносив вручну зміни у програму? Хто віддавав накази кораблю? І хто, зрештою, керував усією цією операцією? Оглянувши приміщення, Барен знайшов контейнер із кисневими респіраторами. Він надяг один на себе і вийшов у коридор. Пройшовши чималу відстань, Барент натрапив на табличку «Каюта екіпажу». Всередині кімнати було чисто і порожньо. Ліжка стояли акуратними рядами без простирадол та ковдр. У шафах не було жодного одягу і ніяких особистих речей. Далі він зайшов у офіцерські каюти, навіть в каюту капітана. Ніде не було жодних ознак присутності людини. Барент повернувся до пункту керування. Тепер він дійсно переконався, на кораблі екіпажу немає. Мабуть, влада на землі відчувала таку впевненість у дотриманні усталеного порядку, що вважала екіпаж зайвим. Ну що ж, можливо, так і є. Але Баренту... Це здалося вкрай необачним. Якось воно дивно, що зоряному кораблю дозволяють функціонувати без нагляду людини. Проте він вирішив над цим не замислюватись, доки у нього не буде більше фактів. Наразі йому слід було подумати про власне виживання. У його кишенях було повно харчових концентратів, але він не зміг взяти з собою достатньо води чи є припаси на кораблі, на якому немає екіпажу. Йому доводилося також пам'ятати про загін охоронців. І ще він мав обдумати план дій у пункті пропуску. Однак з часом Барент виявив, що йому не потрібно використовувати власні запаси харчів. У їдальні екіпажу машина видавала їжу і напої, Варто було лишень натиснути на кнопку. Він не знав, чи це натуральна чи синтезована їжа. Вона добре смакувала і здавалася поживною. Отож, йому на її походження було байдуже. Барент захотів оглянути верхні поверхи корабля. Однак, заблукавши декілька разів, вирішив наразі не ризикувати. Більшість часу... Він проводив у пункті керування. Там Барент знайшов вікно огляду. Відкривши жалюзі, можна було милувати величним видовищем міріадів зірок, що сяяли у темряві. Безкінечність космосу не піддавалась уяві. Барента охоплювало почуття гордості. Він теж належав до цього безмежного Всесвіту, які всі невідомі йому зірки. До пункту пропуску лишилося 6 годин польоту. Барент помітив, що активізуються нові функції на панелях пункту. Мабуть, вносилися зміни у керування судном і проходила підготовка до посадки. І ще через 3,5 години він зробив цікаве відкриття. Він знайшов, Центр системи зв'язку корабля Увімкнувшись на прийом, Барент міг підслуховувати розмови в кімнаті охоронців Він не зміг з них дізнатись чогось корисного для себе Або через обережність, або тому, що їх це не цікавило, охоронці не говорили про політику Їхнє життя проходило головним чином саме на КПП за винятком рейсів на тюремному кораблі. Деякі речі були незрозумілими для Барента, але він все ж продовжував слухати і слухати все, про що вони розмовляли. «Ти їздив колись у Флориду?» «Ні, я не люблю купатися в морі. За рік до того, як мене призвали на службу, я завоював третій приз на ярмарку орхідей» «У Дейтоні. А я на пенсію куплю віллу в Антарктиді». «Скільки тобі до неї ще років?» 18. Ну, хтось повинен і цю роботу виконувати. Але чому саме я? І чому без відпусток на землю?» «Ти ж переглядав ролики. Сам знаєш чому. Злочин – це хвороба, і ми можемо ним заразитись. Ну то й що?» «Якщо ти працюєш поряд із злочинцями, ти ризикуєш заразитися і можеш, значить, заразити когось на землі. Але це не Ну, що тут зробиш? Вчені знають, що кажуть. Крім того, на контрольно-пропускному пункті не так же й погано. Ну, якщо тобі подобається все штучне, то непогано. Штучне». Повітря, квіти, їжа. Ну, не завжди ж так буває, як ти хочеш. Твоя сім'я з тобою? Так. Але вони прагнуть повернутися на Землю. А я чув, що за п'ять років проживання на контрольно-пропускному пункті людина вже не може повернутися на Землю. Ти просто не витримаєш гравітації. Я би витримав гравітацію. Будь коли. Із цих розмов Барен дізнався, що похмурі охоронці чимось схожі на в'язнів Омеги. Більшість із них, здається, не дуже люблять свою роботу. Як і омегіани, вони понад усе мріяли про повернення на землю. Він прийняв цю інформацію до уваги так, про всяк випадок. Корабель досяг пункту пропуску. Лампочки на гігантській панелі зблискували і пульсували, відображаючи остаточне налаштування для точного стикування. Нарешті маневр було завершено. Двигуни вимкнулися. Через систему зв'язку Барент почув, як охоронці залишають свою кімнату. Він пройшов за ними ближче до виходу і почув, як останній із них – виходячи з корабля, промовив. «А, ось і загін перевірки йде. Що скажете, хлопці?» Йому ніхто не відповів. Охоронці пішли. Коридорами залунали важкі кроки загону перевірки. Здавалось, їх було чимало. Огляд вони розпочали із машинного відділення і рухались поступово вгору. Вони відчиняли всі двері, зазирали у кожну кімнату, обшукували кожну шафу. Барент, стискаючи пістолет з пітнілою долонею, думав, де би йому зараз заховатися. Найімовірніше, вони збираються обшукувати весь корабель. В цьому разі найкраще було б якось їх оминути і сховатися в уже перевіреній частині. Барент надягнув респіратор і вийшов у коридор. Розділ 23. Минуло вже добрих півгодини. А Барент так і не вигадав способу оминути загін перевірки, який закінчив огляд нижніх рівнів, і рухався у напрямку пункту керування кораблем. Барент чув, як загін проходить коридорами. Він йшов кроків на сто попереду, намагаючись знайти якусь схованку. У кінці коридору мали бути сходи. Барент прагнув спуститися ними на нижній поверх в уже перевірену частину корабля. Він тільки сподівався, що сходи знаходяться саме там, оскільки досі мав лишень Приблизне уявлення про розташування приміщень корабля. Якщо ж він помилився, то потрапить до пастки. Дійшовши до кінця коридору, барин дійсно виявив там сходи. Кроки позаду лунали все ближче і ближче. Він спускався вниз, озираючись через плече, і раптом вдарився головою у чиїсь широкі груди. Він відсахнувся назад, наставивши на кремезну фігуру свій пластиковий пістолет. Проте він таки утримався від пострілу. Те, що стояло перед ним, не було людиною. Перед ним височила двометрова постать, вдягнена у чорну форму із написом Інспекція Android B 212 на грудях. Обличчя із кольорового пластику було стилізованим під людське. Очі світилися яскравим червоним світлом. Фігура погойдувалася на ногах, старанно втримуючи рівновагу, і повільно рухалася до Барента, не зводячи із нього очей. Барент відступив, подумки зважуючи, чи зможе лазерний пістолет зупинити цього андроїда. Втім, Баренту так і не довелося про це дізнатися, тому що андроїд минув його і продовжив підійматися сходами. На його спині був іще один напис – «Відділ дератизації». Барент зрозумів, цей андроїд запрограмований лише на пошук щурів та мишей. На сторонню людину на борту корабля він не зважав. Ймовірно, інші андроїди також мали вузьку спеціалізацію. Він просидів у порожній комірчині на першому поверсі, аж доки не почув, що андроїди пішли. Потім поспішив назад у пункт керування. На борт ніхто так і не піднявся. Точно відповідно із графіком, величезний корабель стартував із контрольно-пропускного пункту. Місцем його призначення була земля. Решта подорожі минула без пригод. Барент їв, спав, аж доки судно не увійшло у гіперпростір. Він спостерігав за величним видовищем зоряного космосу крізь оглядове вікно. Барент намагався викликати у себе бодай якісь погади про планету, до якої прямував, але в уяві не спливало жодних картин. Що за люди збудували величезні зоряні кораблі, але не забезпечили їх екіпажами? Для чого вони направляли інспекційні групи, до складу яких входили андроїди з такою вузькою спеціалізацією. Чому вони депортували значну частину свого населення, а потім зовсім не цікавились умовами, в яких депортовані жили і вмирали. І нарешті, для чого вони витирали із свідомості ув'язнених, ПАМ'ЯТЬ ПРО ЗЕМЛЮ Барент не міг знайти відповіді на ці питання. Годинники у пункті керування невпинно відраховували хвилини і години. Корабель вийшов із гіперпростору на орбіту синьо-зеленої планети, за якою збентежено спостерігав Барент. Йому... Важко було уявити, що він нарешті повертається на Землю. Розділ 24 Ясного сонячного дня о півдні зоряний корабель приземлився десь на північноамериканському континенті. Баррент планував дочекатись темряви перш ніж покинути борт. Але на одному із екранів у пункті керування з'явилося попередження. Пасажирам і екіпажу негайно залишити корабель. Судно підлягає процедурі повної дезактивації. Час до початку 20 хвилин. Це повідомлення, бо зна коли заведене у програму Наразі за відсутності екіпажу і пасажирів, видавалося безглуздим і нікому не потрібним, нікому, окрім звичайно ж, барента. Він не знав, що саме означає оголошена процедура, але оскільки екіпажу було наказано вийти, покладатись на захист респіратора могло бути небезпечним. Барент вирішив, що у цій ситуації Менш ризикованим буде зійти з корабля. Члени другої групи дуже багато міркували над тим, як вдягнутись Баренту, прибувши на землю. Перші хвилини можуть бути вирішальними. Жодні хитрощі його б не врятували, якби одяг Барента виглядав дивним для місцевих мешканців. На жаль, група не знала, як наразі зараз одягаються земляни. Дехто запропонував одягти Барента у цивільний одяг за реконструйованими спогадами. Інші вважали, що уніформа охоронця, яку він носив на борту, буде підходити і для того, аби зійти з корабля. Сам же Барент пристав до думки третіх, які запропонували йому одягнути комбінезон техніка. По-перше, він буде найменш впадати в очі на космодромі, а, по-друге, цей стиль найменше зазнає змін роками. Звичайно ж, у місті такий одяг може виглядати недоречно, але не можна ж заздалегідь пристосуватись до всіляких можливих ситуацій. Барен швидко зняв однострій охоронця, під яким в нього був легкий комбінезон. Він заховав пістолет у кишеню, взяв у руки невеличку валізку і рушив коридором до виходу. Якусь мить Барент вагався, чи не краще залишити зброю на кораблі, проте вирішив не розлучатися із нею. З пістолетом в разі чого у нього буде шанс відірватися від поліції. Він глибоко вдихнув, і вийшов із корабля на трап. Баренд не побачив ані охорони, ні інспекційної групи, ні поліції, ні військових, ні митників. Взагалі жодної душі. Далеко, на іншому боці просторого космодрому виднілися ряди зоряних кораблів, що виблискували на сонці. Прямо перед ним, був паркан. Ворота його були прочинені. Баррент пішов по полю. Йшов він швидко, але без метушливого поспіху. Він не розумів, чому все складається так просто. Можливо, у секретної поліції землі були якісь непомітні вигадливі засоби перевірки пасажирів корабля. Він дійшов до воріт. Біля них не було нікого, окрім лисого чоловіка середнього віку і хлопчика років десяти. Вони стояли там, ніби чекали на нього. Важко було повірити, що саме так виглядають земні державні службовці. Але хто його знає, які порядки у них тут? Він пройшов крізь стулки воріт. Лисий чоловік – Тримаючи хлопчика за руку, підійшов до Барента. "Перепрошую", сказав чоловік. "Я вас слухаю. Я бачив, що ви прибули на Зоряному кораблі. Можна вам задати кілька питань?" "Звичайно. Будь ласка", сказав Барент, непомітно просунувши руку до кишені комбінезона, ближче до зброї. "Тепер він був певен, Лисий чоловік це поліцейський агент. Єдине, що йому видавалося безглуздим, це присутність дитини, якщо тільки хлопчик також не був агентом початківця. Справа в тому, що мій син Ронні готує шкільну роботу про зоряні кораблі. Тому я хотів би побачити корабель, сказав Ронні. Маленьке, худорляве хлопчення із розумним обличчям та блакитними очима. «Він захотів побачити кораблі», – пояснив чоловік. «Я сказав йому, що це не обов'язково. Всі потрібні йому факти і фотографії є у електропедії. Але син захотів сам все побачити. Мені просто це дуже б допомогло», – знову подав голос Роні. «Звичайно», – погодився Барентт, енергійно киваючи. Він починав сумніватися у своїх попередніх висновках щодо цього чоловіка. Для секретного агента поліції це був не надто вже хитрий хід. «Ви працюєте на кораблях?» – запитав Ронні. «Ну, так». «А яка у них швидкість?» «Реальна чи в гіперпросторі?» – запитав Барент. «Це запитання?» Здається, збило Роні із пантелику. Він відкопили в нижню губу і промовив. «Господи, а я й не знав, що вони пересуваються у гіперпросторі!» Хлопчик на мить замислився. «Власне, кажучи, я взагалі не розумію, що воно таке той гіперпростір!» Барент і батько хлопчика одночасно і з розумінням всміхнулися одне одному. «Гаразд!» «А яка у них швидкість в реальному просторі?» – запитав Роні. «Сто тисяч миль на годину», – бовкнув Барент перше, що спало йому на думку. Хлопчики з батьком кивнули. «Пристойна швидкість», – зауважив батько. «Звичайно ж, у гіперпросторі швидкість набагато більша», – докинув Барент. «А вже ж», – погодився чоловік. «Зоряні кораблі мають надзвичайну швидкість. Як же інакше при таких-то відстанях?» «Відстані величезні. Що й казати?» «А яким чином взагалі працює ваш корабель?» – запитав Роні. «Звичайно», – відповів Барент. «Щоправда, в нас встановили триплексні прискорювачі в минулому році, але це для додаткової потужності». А, я чув про ці триплексні прискорювачі, докинув слівце чоловік. Гарна штука. Те, що треба, додав і собі Барент із виглядом знавця. Тепер він вже точно переконався, цей чоловік є саме тим, ким і назвався, людиною, що не надто знається на космічних кораблях, і просто привела свого сина до космічного порту. А «Звідки ви берете повітря для дихання?» – запитав знову Роні. «Ми його генеруємо на борту. Але з повітрям немає проблем. Гірше і з водою. Вона не стискається, як ви знаєте. І її важко зберігати в достатній кількості. Через це часто виникають проблеми з навігацією, коли корабель виходить із гіперпростору». «А що таке гіперпростір?» Не вгавав Роні. «Ну, це просто інший рівень реального простору. О, все це ти можеш знайти в електропедії». «Звичайно, Роні», – втрутився батько. «Не варто затримувати пілота. Я гадаю, у нього багато важливіших справ». «А ж, я поспішаю», – підхопив Барент. «Можете оглянути все, якщо хочете. Бажаю тобі написати...» «Цікаву роботу, Роні!» Барент пройшов кроків з п'ятдесят, очікуючи, що миті лазерного променя або кулі у спину. Але коли він озирнувся, батько і син захоплено і зацікавлено дивилися в інший бік, розглядаючи великий зореліт. Барента не полишала тривога. Поки що все вдавалося йому надто просто. Й дозріло, просто. Втім, йому не лишалося нічого, окрім як рухатися далі. Дорога від космічного порту вела повз ряд складів до лісу. Барент ішов тією дорогою, поки його було видно із космопорту. Потім він зійшов із неї і заглибився в ліс. І з нього було вже достатньо контактів із людьми як на перший день на землі. Він не хотів випробовувати свою удачу. Барент вирішив все обміркувати, заночувавши в лісі, а вже вранці рухатися до міста. Він продерся крізь густий підлісок і опинився у затінку велетенських дубів. Навколо розлягалось дзвінке пташини щебетіння. Здалеку, він побачив величезний білий вказівник, прибитий до дерева. Баррент підійшов ближче і прочитав. «Національний парк Форестдейл. Вітаємо туристів та любителів пікніків!» Він відчув легке розчарування, хоча й розумів, що не варто було сподіватися потрапити у недоторкані хащі так близько від зоряного космопорту. Можливо, на такій старій і високорозвиненій у технічному сенсі планеті, як Земля, взагалі не лишилося незайманої природи, окрім тієї, що зберігається в національних парках. Сонце спустилося вже дуже низько до обрію. У довгих тінях, які протяглися попід деревами, почала відчуватися прохолода. Барент... Знайшов зручне місце під Валетенським дубом. Він назгрібав листя і ліг. Йому було над чим поміркувати. Чому не було охоронців в такому важливому місці, як космічний порт? Чи заходи безпеки застосовуються далі у містах? А може він уже знаходиться під наглядом якоїсь хитромудрої системи шпигування, і вона стежить за кожним його рухом, та може затримати тоді, коли буде вважати за потрібне. А можливо це все лише його вигадки? Чи дійсно таке може бути? Добрий вечір! – промовив голос над його правим вухом. Барен здригнувся від несподіванки і вхопився за зброю. І не просто добрий, а чудовий вечір у Національному парку Форесдейл! – продовжував голос. Температура повітря 25,7 градуса, вологість 23 відсотки. Бувалі туристи, я впевнений, уже впізнали мій голос. Для новачків дозвольте представитись: я ваш приятель Оукі Дуб. Радий вітати усіх вас, моїх нових і старих приятелів. У нашому гостинному національному парку, барен сів, ошелешено озираючись у сутінках. Він намагався зрозуміти, що відбувається. Голос, і справді, здавалося, йшов від Велетенського дуба, насолоджуватись природою, продовжував тим часом Оукі. Наразі легко і зручно для всіх. Ви можете усамітнитись пройшовши не більше десяти хвилин пішки від зупинки громадського транспорту. Для тих, хто не прагне самотності, ми пропонуємо тури за символічну ціну цими старовинними галявинами. Не забудьте розповісти про наш гостинний національний парк своїм друзям. Всі принади нашого парку чекають на любителів відпочинку на природі. Відсунулась панель у стовбурі дерева. Звідти висунулось ліжко, термос і коробка із вечерею. «Бажаю вам приємного вечора на лоні розкішної природи», – сказав Оукі. «А зараз Національний симфонічний оркестр під керівництвом Оттера Круга подарує вам галявини в гірських лісах. «Ернесто Нестрихала. Запис Національної Американської телерадіомовної компанії. І з вами був ваш приятель Оукі». Із декількох прихованих динаміків залунала музика. Барент, попервах спантеличений, надалі просто вирішив сприймати все як належне. Він повечеряв, випив каву із термоса, Розстелив постіль і ліг. Засинаючи, він все ще думав про дивний ліс, розташований не більш як за 10 хвилин ходу від громадського транспорту із проведеним до нього звуком, їжею і напоями. Земля безумовно зробила життя зручним для своїх громадян. Можливо, їм подобаються такі речі. А може це якась вигадлива пастка, у яку його заманила влада землі? Він ніяк не міг заснути, перевертаючись з боку на бік. Йому заважала музика. Проте за якийсь час вона змішалася із шелестом листя і порипуванням гілля. Барент заснув. Розділ 25. Вранці приятель Дуб забезпечив Баренту все необхідне для сніданку та гоління. Барент поїв, вмився, похолився і вирушив до найближчого міста. У нього була певна чітко визначена мета йому слід було знайти для себе якесь надійне прикриття налагодити контакт із земним підпіллям. Коли ж все це буде зроблено, він спробує дізнатись якнайбільше про таємну поліцію землі, а також про військові диспозиції та інше. Друга група розробила для Барента план досягнення всіх цих цілей. Наближаючись до околиць міста, він лише сподівався, що цей план спрацює. Хоча поки okay. земля, на якій він опинився, була дуже мало схожа на ту, яка існувала в уявленні групи. Барент ішов прямою вулицею із невеличкими білими котеджами обабіч. Спочатку йому здавалося, що всі будинки виглядають однаково. Потім він зрозумів, що кожен із них має одну-дві невеличкі архітектурні відмінності. Але ці незначні деталі, замість того, аби вирізняти будинки, іще більше підкреслювали їхню схожість. Котеджів були сотні. Вони простягались, наскільки сягало око. Перед кожним із них був клаптик ретельно доглянутого газону. Їхня красива одноманітність справляла гнітюче враження. Барентові раптом пригадалася, Незграбна індивідуальність недоладних будівель на Омезі. Він дійшов до торгових кварталів. Магазини, як і житлові будинки, були збудовані за одним зразком. Вони були невисокі, стримано оздоблені і дуже схожі. Лиш придивившись до вітрини, можна було помітити різницю між магазинами продуктів харчування і, наприклад, спортивних товарів. Він проминув невеличку будівлю із табличкою «Сповідальний робот» відчинено цілодобово. Здається, це було щось схоже на церкву. План, розроблений другою групою для пошуку підпілля на землі, був простим і невигадливим. Вони вважали, що революціонерів має бути найбільше серед пригнобленої частини суспільства. Адже саме бідність породжує протест, незаможні хочуть відібрати багатство у тих, хто його має. Тому логічне місце для пошуку протестувальників це нетрі. Теоретично все було зрозуміло, але біда була у тому, що Барент ніяк не міг знайти жодних нетрів. Він ішов годинами повз акуратні магазини. Повз гарненькі маленькі будиночки, дитячі майданчики, парки, старанно доглянуті ферми і знову повз уже інші будинки та інші магазини. Ніщо і ніде не відрізнялося ані в кращий, ані в гірший бік. Підвечір Барент стомився. Він так і не знайшов того, що шукав. Він зрозумів, що для більш детального знайомства із земним життям йому доведеться розпитувати місцевих. Це був доволі небезпечний крок, але уникнути його ніяк не випадало. Барент стояв у сутінках біля магазину одягу, обдумуючи план дій. Він вирішив вдавати іноземця, який щойно приїхав до Північної Америки. Приїхав з Азії чи то з Європи. Таким чином він матиме можливість безпечно задавати навіть не зовсім коректні питання. Повз нього проходив опецькуватий непоказний на вигляд чоловік у діловому костюмі. Барент зупинив його. «Перепрошую», – звернувся він до чоловіка. «Я тут нічого не знаю. Щойно приїхав із Риму». «Справді? Так. Боюсь, я тут не дуже орієнтуюсь», – сказав Баранд, вичавивши із себе ніякову посмішку. «Я не можу знайти тут недорогого готелю. Якби ви могли мені підказати...» «Громадянине, як ви почуваєтесь?» – запитав здивовано чоловік. «Як я вже й казав, я...» Я іноземець її шукаю... Послухайте, ви ж так само, як і я, чудово знаєте, що іноземців більше немає. Немає? А вже ж? Я сам бував у Римі. Там все точнісінько так само, як і тут, у Вілмінгтоні. Такі ж будинки, такі ж магазини. Ніхто ніде наразі не почуває себе іноземцем. Барент опинився у безглуздому становищі. Він нервово всміхався. «Окрім того», – сказав чоловік, – «на землі ніде немає дешевого житла. Навіщо потрібне дешеве? Хто його буде винаймати?» І справді, – погодився барент, – «що ж це я? Мабуть, забагато випив». «Але ж тепер ніхто не п'є». «Громадянине, не розумію. Це що, якась гра?» «А ви як гадаєте?» – запитав Барент, застосовуючи прийом, який йому підказали у групі. Чоловік хвильку подумав. «Я, здається, здогадався», – промовив він. «Ви, мабуть, опитувач?» м <п AUDIENCE> hmm... пробурмотів підніс Барент. «Ну, звичайно, ви один із тих, хто вивчає думки людей із різного приводу за допомогою опитувань, тестувань і таких речей, вірно?» «Як же це ви відразу так здогадалися?» – здався Баренд. «Я доволі квітливий, хоча це було неважко. Опитувачі, вони завжди заходять здалеку, намагаючись зрозуміти ставлення людей до різних речей». «Я б зрозумів це відразу, якби ви були у костюмі опитувача!» Чоловік знову замислився. «А чому ж це ви невдягнені як опитувач?» «Я просто щойно розпочав роботу», – сказав барен. «Я іще не встиг придбати одяг». Але ж ви повинні його мати», – повчально сказав чоловік. «Інакше, як громадяни...» Можу дізнатися про ваш статус. Це просто декілька тестових запитань, виправдався Барент. Дякую вам за співпрацю, сер. Можливо, найближчим часом у мене буде можливість провести з вами ще одне опитування. Будь-коли до ваших послуг, чемно сказав чоловік. Він кивнув і пішов. Барен зметикував. Вдавати опитувача було би для нього ідеальним. Це надало б йому право задавати питання, зустрічатися із людьми, з'ясовувати, як же живуть на Землі. Звичайно, слід бути обережним, аби мимохідь не виявити якогось невігластва. Але працюючи обачно, цілком можна за кілька днів набути доволі загальні знання про земну цивілізацію. Насамперед, йому слід купити одяг. Це важливо. Біда у тому, що він зовсім не мав грошей. Група не змогла підробити земні гроші. Ніхто із них навіть не зміг пригадати, як вони виглядають. Зате вони вигадали спосіб, як подолати цю перешкоду. Барен зайшов у найближчий магазин. Власником його був низенький, блакитноокий чоловічок із звичною посмішкою продавця. Привітавши барента, він запитав, чим може бути корисним. «Мені потрібен одяг опитувача», – сказав йому барент. «Я наразі приступаю до роботи». «Звичайно, сир», – відізвався господар. «Ви потрапили якраз у потрібне вам місце». Більшість невеликих магазинів продають одяг не для всіх, а лише для широко розповсюджених професій. Але тут у Жюля Вондерсона є готовий одяг для всіх 520 основних професій, перелічених у альманаху цивільного стану. Гаразд, у вас є готовий одяг мого розміру. А вже ж! запевнив Вондерсон. «Ви бажаєте звичайний чи спеціальний?» «Гадаю, мене влаштував би звичайний. Більшість початківців надають перевагу спеціальному», підказав Вондерсон. «Маленькі додаткові деталі, імітовані підручне оздоблення, забезпечать більшу повагу громадян». «Ну що ж, в такому випадку я візьму спеціальний». Гаразд, сер. хоча якщо ви зачекаєте день чи два, у нас з'явиться нова тканина. Це імітація, підвиконану на домашньому ткацькому верстаті із випадковими помилками плетіння. Дуже престижна річ. Можливо, я прийду до вас по неї згодом. Зараз мені потрібен готовий одяг. Звичайно, сер. Сказав Вондерсон із вміло прихованим розчаруванням. Зачекайте хвилинку. Після декількох примірок Барент підібрав собі потрібного розміру чорний діловий костюм із вузеньким пружком білого кольору на вилогах. На недосвідчений погляд він виглядав майже так само, як і інші костюми. Для банкірів, біржових макларів, бакалійників, бухгалтерів тощо. Але... Для Вондерсона, який розповідав про особливості вилог на костюмах банкіра і страхового агента, ці відмінності були такими щіткими, які грубо очевидні статусні символи Омеги. Барент вирішив, що це питання досвіду. «Саме те, що вам потрібно, сер, розхвалював Вондерсон, «ідеально вас облягає». Надається гарантія. Всього 39,95. Чудово, сказав Баренд. Тепер про гроші. Так, сер? Баренд зважився. У мене їх немає зовсім. Немає, сер? Як таке може бути? У мене їх дійсно немає, підтвердив Баренд. Однак я маю деякі. Цінні речі, він дістав із кишені три персні з діамантами, їх надала йому група на омезі. Ці камені справжні діаманти. Це може засвідчити вам будь-який ювелір. Може, візьмете один із цих перснів у заставу, поки в мене з'являться гроші на оплату. Але, сер, здивувався Вондерсон. Діаманти і тому подібні речі не мають спеціальної цінності. Вони втратили їх у 23-му році, коли Вон Блон написав свою видатну працю, розвінчавши концепцію дефіцитної вартості. «А вже ж!» – тільки й сказав Барент, збитий з пантелику словами Вондерсона. Вондерсон роздивлявся каблучки. «Я гадаю...» Вони мають для вас сентиментальну цінність. Так, безумовно, у нашій сім'ї їх передавали із покоління в покоління. У такому разі, промовив Вондерсон, я не хотів би вас позбавляти їх. Прошу жодних заперечень, сер. Почуття – це найцінніший скарб. Я не зміг би спокійно спати ночами, якби взяв бодай одну із цих сімейних реліквій у вас. Але ж йдеться про оплату. Заплатите тоді, сер, коли зможете. Ви маєте на увазі, що довіряєте мені, хоча зовсім мене не знаєте. А вже ж, сказав Вондерсон. Він хитро всміхнувся і продовжив. «Ха -ха, ви пробовуєте на мені ваші... Прийоми опитувача, так? Навіть дитина знає. Наша цивілізація базується на довірі. Це аксіома. Навіть незнайомій людині потрібно довіряти, поки вона своїми вчинками не переконає вас у іншому. Хіба вас ніколи не обманювали? Звичайно, ні. Адже злочинів у наші дні взагалі немає. В такому разі... – запитав Барент. – Як же тоді із Омегою? – Перепрошую. – Омега. Планета-в'язниця. Ну, ви ж, мабуть, чули про неї? – Ну, щось таки чув, – обережно вимовив Вондерсон. – Вірніш, сказати, злочинів майже немає. Я вважаю, що завжди буде виявлятися якась незначна кількість осіб, із вродженими злочинними нахилами. Але, кажуть, їх кількість становить не більше, ніж 10 чи 12 осіб на рік. І це майже із двох мільярдів. Він широко посміхнувся. Мої шанси натрапити на когось із них надзвичайно мізерні. Варент замислився, чому ж тоді тюремні кораблі постійно курсують між Землею і Омегою, залишаючи на омезі людський вантаж і повертаючись знову по інший. Йому стало цікаво, звідки Уондерсон взяв свою статистику. Він теж не розумів, чому ніде не видно поліції, адже Баррент не бачив жодної військової форми від тієї миті, як зійшов з корабля. Він хотів би запитати про це, але, здається, наразі уже вистачить запитань. Принаймні у цьому місці. Дуже дякую за кредит, сказав Барент. Намагатимусь розрахуватися якнайшвидше. Не сумніваюсь, Вондерсон тепло потис Баренту руку. Можете не квапитись? Я зачекаю, сер. Барент іще раз подякував і вийшов із магазину. Тепер він мав професію. І якщо інші люди довіряли одне одному так само, як Вондерсон, то Баррент отримував необмежений кредит. Він був на планеті, устрій якої на перший погляд нагадував утопію. А утопія, звісно, має певні суперечності. Про них він сподівався довідатися більше, Наступними днями Барент знайшов готель і винайняв на тиждень кімнату у кредит.